Hosea Kapitel 1 Jehovas ord som kom til Hosea, Be'eris, sønn, i de dager da Usia, Jotam, Akas og Hiskia var konger i Juda, og i de dager da Jeroboam, sønn av Joash, var konge i Israel. Jehovas ord ved Hosea fikk sin begynnelse, og Jehova tog til å si til Hosea, «Gå, skaff deg en utykt søstru og utykt barn.» for ved utykt vender landet seg visselig bort og følger ikke lenger Jehova. Så gikk han og tok Gomer, Diblaims datter, til ekte, og hun ble gravid og fødte ham med tiden en sønn. Og Jehova sa videre til ham, «Gi ham navnet Israel for ennå en liten stund, og jeg skal kreve Jehus hus til regnskap for Israels blodsutgytelser, og jeg skal gjøre ende på kongedømmet til Israels hus.» «Og det skal skje på den dagen at jeg skal bryte i stykker Israels bue på Israel-avsletten.» Så ble hun gravid igen og født en datter, og han sa videre til ham, «Gi henne navnet Loruhama, for jeg skal ikke lenger vise barmhjertighet mot Israels hus. Nej, jeg skal visselig føre dem bort. Men mot Judas hus skal jeg vise barmhjertighet, og jeg vil frelse dem ved Jehova deres Gud.» «Men jeg skal ikke frelse dem ved bue, eller ved sverd, eller ved krig, ved hester, eller ved hestfolk.» Og etter hvert avvente hun Lo-Ruhama, og så ble hun gravid igjen og født en sønn. Da sa han, «Gi ham navnet Lo-Ami, for dere er ikke mitt folk, og jeg skal vise meg ikke å høre dere til.» «Og tallet på Israels sønner skal bli som havets sandkorn, som ikke kan måles eller telles.» Og det skal skje at på det sted hvor det stadig ble sagt til dem, dere er ikke mitt folk, skal det bli sagt til dem, den levende Guds sønner. Og Judas sønner og Israels sønner skal i sannhet bli samlet sammen til en enhet og sette ett overhode over seg og dra opp fra landet, for stor blir Israels dag.